Så säger vi hej och välkommen till Jonny Holm. Ja, tack så det var att vara här som inte. Är du var du var, va? Ah, ni är i sturen i största staden. Ja, det är krisan bra. Resan gick jätte jättebra ska jag inte säga, jättebra. Jag gick inte utan det var det var det var det var det var det var dåligt med kaffe på på på tåget. Det var jag tyckte jag jag bad om kaffe flera gånger och sen till slut så så kom det en kaffe för att hon var tröttna på att jag skulle fråga. Eh Guddes, kan man gå och hämta det själv i i någon bistromang? Sätt du bara kvar och vänta det. Ja ja men. Jag tror det var som på flyget. Jag har aldrig åkt tåg förut, vet du. Jag flyger bara, vet du. Flyger, åker bil. Åker bil tar man inget termos. Ja ja, det är klart. Eh varför tog du till bilen idag? Jag hej och jag jag har problem med att köra på natten, ser du? Eh det det är ju de andra lamporna, de de bländar väl lite de bl de blandar alltså det de kör ibland med heljuser på och ibland så så ser jag bara dåligt på på natten då så det var det var inte bra att jag tog bilen. Jag jag tog tåget. Otäckt kanske? Ja, det, det är det otäckt på natten faktiskt, det är otäckt. Jag jag jag, jag, jag gillar inte mörkret så mycket. Nej, Nej. hejdå. Hej. Fick du din mat då? Ja, ja men. Ja men. Fick jag fick en bulle till kaffet. Mm. Mm. sen så tog jag en korv korv med bröd på en sån här french hotdog. Oh. Och på pressbyrån på på centralen. I ett bar. Ja ja men jättetrevligt. Jättetrevlig personal. På så här jag får säga, får säga detta är radioprogram. Jag får säga hej till personalen här på pressbyrån. Ja, ja det jag vill säga att det tack så jättemycket. Det var jättegott. Jättejättegott och billigt. Kul, kul. Ja, jättegott och billigt. Kul. Jo ja, jo ja, visst. Har du lagt till 10 kr på den kolan? Men det gjorde du det? Nej. Nej. Och ska jag men kula till? Ja, har du kaffe ikväll? Ja, det. Det är klart. Ja. ja. Hur är det med familjen? Jo, du, jo, du, familjen mår må, jättebra. Bra. Eh, de bor ju, de är ju hemma i i eh vad fan i i Storfors? I Storfors ja. Eh, många ja. Är nu är. Hur många barn? Nu. Eh, vi har, vi har vi har vi har sju barn. Sju? Aj men. Var det inte fem förra gången eh och rakkomt åter. Vi ja. adopterar. I veckan. Ja, ah, ja men, ja men, det har varit på gång länge och det har varit, men vi vi vi var ju lite tväksamma om om Värmland, alltså Värmland som säger då, de de är inte lika världsvana som jag är. Jag har ju rest runt. Ja, det är klart. Ja, ja men. Och nu har vi ju två barn från Afrika. Ja men, och det är det är, det är inte det lättast att få med dem in i kommunen du förstår det i värmland det det. där finns det inte många svarter nej är det eh och vi vi brukar vi brukar kalla pojken nu är han pojken eller flickan mm. vi brukar kalla kalle pojken är för, för gamla svarten jag <gång> kommer svarten nej jo ja, det, det och han förstår ju inte det han förstår inte svenska heter nej nej men tänk nära han förstår det då ja men då vi, då men det är ja, nej jag är inte orad jag, jag tror han har rent har ett skämt jag tror det nej men men tänkte jag att bara, eller folk i kommun kan man alltså Nej då svenska det är bara inne i inom familjen vi kallar det för svarten Ja men du är nör Nej nej men det är ju bara ett program det är ju migrimtern i Uge som vi säger va eh flickan i familjen va hon och hon har ju liten hon har ju sån kastmärke i i panatte i Indien Amen. Ja men eh hon är ju hon är ju från början då. För nu är hon är ju svensk. Ja ja, det är klart. Och då vi här karren fabriken. Nej. Jo, det är roligt heter det. Vi vi skattar ju så gott åt dem. Det det alltså inte åt dem med dem de de skattar inte så mycket de. De förstår ju inte. De är mest rädda faktiskt i dina. Ja. Men det det hoppas vi går bort. Det det är ungefär som när man adopterar en katt. Har du gjort det någonsin? Eh, vad heter banen? Alla sju alla alla ruh. Ja. Och det är Viktor, Henrik, eh Amalia, Linnea, Anders eh och så är det de två nya då. Vi vi har inte riktigt tänkt på de på namn på dem än, för det det känns så dumt att och att ta något eh, jättesvenskt. Så vi har tänkt alltså att kalla dem för Mustafa och och och eh, Jamsi. Jamsi. Shamsi. SH. SP. SH. Ja, Sham Shamsi. Shamsi. Ja men det kände jag faktiskt en gång som som hon hette Shamsi faktiskt eh vad ska jag fatta inte det vet du jag kan aldrig förschamsa och hela tiden och hon blev så arg på mig en gång vet du så hon sa hon sa till mig på skarpen fast jag fattar ju inte vad hon sa så att jag trodde jag att hon alltså att hon gillade det så jag jag fortsatte ju kan aldrig förschamsa vet du sen så sen fick jag aldrig mer komma tillbaka dit nej nej vart var detta då Eh detta var faktiskt på på i Romion jag hade. Nej men på på gäri. Oj, nej men. Har varit många år sen. Ja, det var många år sen, men det var fortfarande det alltså det var ju det jag sysslade med då va. Det det var en, en borgare som hade som hade hoppat i hoppat i mjölkvarnen. Det låter jättehemskt. Ja, jag visste det är hemskt, men det det alltså det är sånt som händer. Det, alltså han var ju trött på livet och så va men han han var en orolig själ och han hemsökte den här den här kvarnen så många gånger så att det eh, till slut så först så trodde de att det var något tekniskt fel på kvarnan men eh, när jag kom dit där och så tog på mig mina mina glasögon då som är plasmaglasögon så gör att jag ser dessa oroliga själar då eh, då såg jag ju det på på natten att det var ju han i bakgrunden då som kom in och och ställde dem i den gamla kvarnen då Okej. Okay. Aj men, det det är ju det är ju jättetråkigt varför att för då gick med jätteförlora. De förstod ju inte vad de hade gjort för fel och så där. Men då visade det sig sen att eh, de hade inte gett honom någon löneförhöjning på 3 år, vet du. Och han hade ju tre barn, man vet du, och det var jurafton och sånt diktande och han hade helt enkelt inte råd att köpa jula var vet du. Och då hotade han på livet och sa att eh, nej, får jag, ingen löne för att jag inte leva, för jag tar livet av mig. Och jag gör det här i i i bageriet. Detta är ju sånt som kom fram senare då va. Att han hade sagt att han och och och det gjorde han och ja då blev han ju sån orolig själv så att säga så att han han började gå i amerikanen då. Det är en fruktansvärd historia. Ja, det är ju och det är just det alltså det det är ju ingen historia, vet du. Det är ju ingen historia utan det detta är ju verkligen som händer då. Jag sa det ju själv. Han berättar ju för mig vet du. Och jag ställde, ställde ägar till det bogeriet till, till svarar. Och och han han han nekar först till mig. Han nekar. Men, men sen när efter jag trycker på han flera gånger och säger hörer du jag har jag har jag har ögonvittnen, jag har jag har hörselvittnen och alla möjliga sorters vittnen som säger att så här var det. Oj då då då först då förstod han att jag menade allvar och han erkände. Han åkte i fängelse på detta sätt. Ja men. Ja men. Har du någon sin eh, hjälp någon som man kanske vet igen? Ja, det det har jag gjort det har jag gjort det. Du du du du du du du du vad vad vad vad vad det då på knäna. Där? Det är vad är det en tädd eller? Ja, jag fryser lite om knäna. Ja, det det är inte det är, vad vad vad vad, vad, vad. Alltså varför har du den på där då? Det det kan du kan du ställa det bort där då? Alltså det det är inte Nej, det är inte trevligt att ha en pläd i närheten av mig. Och kan inte ta bort pläden när jag flyttar. Ja, då tackar vi Johnny Holm för idag och så ses vi nästa vecka. Ja, tack för då var roligt att få vara med. Ska jag komma nästa vecka samma tid eller? Då ja, tack. Ja, jätteroligt.